hoofstuk 78, 30 mei 2017, 2.45 die ochend. Ek sien dat ek saam met Joshua by die blauste see en die mooiste wit strand staan. En dit is een plek waar ek nog nooit saam met Joshua was, op hierdie spesifieke plek nog glad nie. Toe sê hy vir my dat hy binnenkort dit vir ons gaan oopmak, dat ons na so prachtige strand toe kan gaan. En ook dat hy baie nieuwe dinge het om vir my te wees. En wat net so niet en prachtig soos hierdie strand sal wees, en ek moet ook sy woord ontvang en ek moet dit neerskryf, en ek sien hierdie hele strand, so ver as wat jy kan kyk, is hierdie strand, met wo is daar in hierdie sand geskryf, en dis vaderse woord, wat anhou en, en strek en strek en strek, tot in ewigheid want sy woord, dan moes nooit opnie, en hy sê vir my, daar is soveel ink in my pen, soos die water van die seeën, en soveel woorde van die asua, soos die sand van die see. In elke druppelkie water is daar een weerkaatsing van my. Bioloos sal jylle kan vertel wat sy wonders daar in water sit. Wonderlijke geneesende kracht sit in elke piepklein waterdeelkie en selfs in die sand sit my almag vast Dit is een nieuwe woord wat vader gebruik en een krachtiger weergave van die woord vastgepen. Kyk na nou as sanddeelkie Kyk hoe hy skitter en blink in my licht. Kyk na sy klein vorm wat vir jylle dok niks mag beteken nie, maar vir my is hy prachtig, want hy dra beeld van my. Die sand is al reeds geskik vir die gebruik van plante, en sal opwaai die binneland in, en binnenkort sal jylle die sand verteer in die vorm van vruchte, groente en die vleis van dieren wat jylle inneem. Neem een deelkie sand, slechts een sandkorrelkie, Bekyk hoe mooi en voor jy hom weggooi, stel jou voor dat daar die sandkorrelkie is. Sal jy hom nog sommer so wil weggooi? Kyk na die beeld van my wat hy binnen omdra en jy sal hier die sandkorrelkie vir altyd in jou zak saam met jou ronddra. Neem enige iets vir jou as voorbeeld, kom ons neem een drippelkie. Is jy nie ook daar in nie? Maar hoe sal jy die drippelkie water kon ronddra as hy nie binnen in jou self is nie? Geseende water is binnen jylle, geseende water sal ook ander water kan seen. Gezonde water vloei in jylle aarde en water ken mekaar, kan met mekaar communikeer en goeie dinge tot stand bring. Jylle kan water leer om dinge te doen. Door die water in jou te seen, kan jy water buiten jou ook seen, al is hy ver daarvan af. Sand kan geseen word so dat dit goeie voedsel kan voortbring, Mense het sand in hulle levensstruktuur. Stof is in julle, want julle is uit stoffe geskep. My gees het het vastgegryp en vervolmaak tot hemelse mense weesens, wat die ewige son mag antskou. Levende water word alhoeskaarser, hoewel daar nog volop water is. In julle bedeling in hierdie tyd op aarde, word daar baie slechte dinge gedoen, waarvan julle nie bewus is nie. Terwyl julle rustig slaap, elke nacht, is daar boze mense wat stil te werk gaan en alle water, ook tot hulle nadeel, vervloek en beveil. Dit gebeur geestlik heel eerste maar ook in die vlees. Satans dienaar sal daar altyd wees, so ook die niks vermoedende wat rustig hulle gang gaan en die vuil vervloekte water drink tot hulle nadeel en moendelike dood, gaande met baie siektes. Maar vir julle gee ek my staf om die waters in julle siele aan te raak. See water sal in vars water verander word terwille van jylle, as jylle in die nood is, en water sal in wijn verander word vir jylle wat my lief het. Roep my aan vraag vir geneesing van water. Dra die term geneesing oor aan die water in jou glas voor jyde drink. Praat met die water, dit verstaan jou. moenie water drink met die gedachteloose gemoed nie. Skep gezonde water met jou hart voor jyde drink. Wie is sacht met water, want hulle is gewillig om te dien, meer as die meeste mense, en die vreugde van water kan menige aardbewoner as lees dien. So kan julle een nieuwe wereld skep, julle genees op een natuurlijke manier en meer bewustelik leef. So kan julle meer besef hoe ver my genade strak, en kan julle so'n bykie leer by iets wat julle een element noem, maar wat in my, my eie uitstraling weergee en is. Die water kan jylle baie leer as jylle daarna luister. Kyk of jylle kan hoor wat die rivier vir jou sê as jy by hom sit en die vloei van die water hoor. Eerstens is dit sag werkend en kalmeerend op jylle gemoedere. Dan sal die weisheidslese begin deervloei en as jy mooi opleid en het nou volg, sal jy ook soos alle riviere eendag in die groot oceaan uitvloei Het jylle al ooit gewonder waarom daar geen oceaan in my jimmele is nie? Dit is omdat daar net vars water is. Al die water van die see is omskep in my liefdeswater. Daarom sal daar geen see meer wees wat scheiding bring nie, maar slechts die water wat in een groter meer is wat jylle nog ooit gesien het, opgegaar word. Omskep jou see in vars water. Laat die see vir jylle een teken wees van my mag en krag en leerboek van die oceaan wat hy jylle kan vertel in sy weisheid. Sien my almach, Sien my aangezig, wat in elke molekiele skynie, terugkaat, tot in jou oog. Geseend is jou oog, my lichtbron en lichtopvanger. Geseend is jou water, hulle sal uitvloei tot levende werke uit jou lende en groter dinge sal jou doen as wat tot op jyde gedoen is. Gaan vooruit, hardloop, want jy het al reeds alles in jou binnenste wat nodig is. Amen.